اچلوم په دې قران کې ادلال چې پنځ واخلې ازه یې انکو د دې لا قران مگر زه اتنه فرات سور چې قران دې ته ویل شي واکه مددگار ب لګسن چې دی وایي نو دا وخت کې لټوله و دې هر نایب کوشش کوي چې مناب منواب مشرو ما متاټ کوشش کوي چې بالا وغورم کچری ذ خدای نه باند وه نو خدای به سلطنت نه است ده ده وای کور دلته انقلاب بشه اگر چه سردانا نه اجترو لکه څنګه دی وای نو ټوړي به اجترو خواندار استلاد پاتې الله نو خدای دی الله داچنه دی پاکی بیا نه اید لاسمانونو و هو حجمه کیسو کیږي کی دي انیشته هیڅ مگر پاکی بیا نه اید الله په بار ده حال په بار قال هر شه د دې ګواړې کومونه د دې ګواړه جزاء الله له یې کړې غوغار د دې پیدا کړې مگر پاکی بیا نه اید الله اسانه کې اید لیکن نه پوي کی تاسو دا غي په دارتیا بیر بیر जबाबدار د حیوانات بیر जबाबدار د مارغان بیر जबाबدار داغه دي نور مخلوق بیر جي بي الله پردار دې سر دينا چکو ايشک امولادر کای پهون کړي عقل اج لولې قران مکه زجر به شرک بیان نو اوس ته قران کلا چ لولې قران نو ګورځولې مون پوهستای کی خپل کی تیمان لري په اخرت پردا پټا پړدا پړدا دې یان د ستا تخ리즈 غوته نزي دته پزرو دته ګناونه پر دې راغلي اگر زلمون پزرو لیکي پر نه پیږي قرآن او وګونی کې درنواله اکلات یاد کی رب قرآن کې کی واضح نوګردي پشا باندې نفرت کوم کی کله کې د توحید مسله بیان کین پشالارشي اچھا شې بیان کین واه واه باندې کوې من کپېږو پېږو پاڅ باندې چې ور دي دیغه یتا کله چې تا تا او دې جرګمار تا ته هو کېري او دې جرګ کوي او عاي ځالمان مې خپل کې روان نه په غره سړيلي باندې پسه مشهورن لولې باذ خلکو د سهارن نه نیروان مگر شټور پرسه سیر وایې تا دا کوم ځای کې چې خلک دغه طور سره د ځان له سقوړې امه سور له ونه وګوره مخه توکي ترتیب قران ته او زجر بنکار قران تیر شن دا نه زجر بیش شر کړو او زجر ور کوي بنکار رساله اور پسې بیا زجر ور کوي بنکار اخر دا سلو او اصول را ترتیبات اول زجر بیش شر کو بیا زجر بنکار قران اذا قرآت القرآن او زجر بینکار رسالت پیغمبر پر ٹو کوئی او گو را سرنگی بیانی تا تا بدمی سالونا نو خطا شوئی دي اتوان لري ری پویدو دلار سیلارن پی جلی زجر بینکار رسالت ختم شر او زجر اور کئی بینکار القیمت اوائی دی کلیشم اڈوکی ازر, ازر ازر رفات اغا اڈوکی چیغد دا زر کی گیا گو تولے زر ازر, ازر نمو با پیدا پورت شروع پا پیدایش نیوی که اوائی شایی کانی یا اسپنا یا پیدایش دعواتینا چی گراند لگی ستا سنو که تاسو در ذان نا کانی جوڑ که یا دینم سا نزبم جندی کرا مطلب دائی کتر ذان مرے نمر که اور حدیث کے رازی چا سر مرے دو نزامن راجم که اوزامنو ترے ایو رب ان کنتم لکوم زسنګ پرمسا ساو نظامونه ډېر خطرپاره وی ښه دا زمو وصیت دي نو دا په ځای را دی ښه ښه نو فہری نو ما وسو دوی اذر اذر می کوي اویره زمو وصاتای نو کله کې ګیدګر مې سخت دراځي ابا چلی روچه رضیه بات چری فزرونی فیلام دریاق می غردوی لعلی اضل الله تے دیسه معنا ما اوردوی دریاق کے لعلی اضل الله شاتما رک دریابل کے اری می زای پزای لاری شعر دریابل کی روکشم والله لئن قدر او قسم کذو اللہ یعضا اکنام قدرہ تقدیر یعضا اکنام کذو خلائب بندکم نو صدا برا کیلی رسختا نو چه مرشو نو زامنی وسیت پرکو وی سزو او زرہ زرہ اوڑیکم نو چه کلا وچه روز نو سمندر تیو گردو نو چه وی گردو نو اللہ جندیکم او سرے او درید نو اللہ اور تیولی دل سکار کردید رب الله مخافتک الله تعالی دې زموږ په خوشاله چذره ذره ذره رکوې رابو کېم او تعالی دې چې مال بازاب به صخره کې نماینه دا غا ازاب را الله کرے الله او باخه زګر دا عقیده و ما یې ځای الله شیطان رکی دې رابو کې بخاری کې راځي کانی کئی در دینم یو سخت شایی او خلقا ممایک بروفی زدور کوم یا پیدایش داغشینا چی گران لگی استاسی نو که فسای نظر بوای دی منیوی دونا سوک با منگا راو بردائی چی منگا خاوریشنو بیابنگ سوک جندی کئی وای آغادات چی پیدا کری ویڈون بیا نو پیدا بکی نو رکی بتا تسرونا وائی بائی کل بای دا نغل راکولتا وی یو دیو خضوره یو دیو راکول زمون پختول کم دا فرق دی خضوره غی اختیاری راکول دیتا راکول وی فسیون قدونا کل چه تورت دعوی چه اللہ بتاظ دیاجون دی کئی نورکی بسرنا اوائی باج مطاہون کلب ارخامتون سر براکی دا سب وی ینه ټوک وب کوي سر ما کوي لکه څه سه خبرو کې ټو یو دی خوزل اداځي کې ینه منم ایو دی رکور ینه اسې لري اسې مې ونه کوي دوایو سمه منو نا منګ له وخت به د وې شو یو نه میا چې چرا دی بنا دی موی دا کارشی تے نت سر بڑھ کئی گا ہاں ہاں چاہتے ہیں کہ دا قرآن دا غی اکس راک دا بیمانہ سرد و دلائلونا دا اللہ کتاب پورے جسمانی ٹوکے کوي اپکلیم ٹوکے کئی پاسین غیدونا نو راکیدای تاسو رونا او کوبو ولې ونی او مته او نو آیات دې با قیامت نیسې کله به یې کم کلا چې روغवाडी غوړی تاسو لرا یتو کو پښ بگی را پښ بگی تاسو لرا د را پښ کول ایو دې را مدد کول کلا چې را تاسو الله زغا نو بمنی تاسو استاینو کوئی دا الله یا الله حکم کیرام خشی نو قبرونو را رواني داسه او ګومان نو کوی تاسو چې درنګم نو تیر کړي دنیا کې موږ اردل ختم شو زجر بالاصول الاربعه زجر بالشرف بالقران بالرسالت ابو القهمد دا دواجر سرو وراله او بنديان نو تا تربيه او یا بنديان دما چوايه خبره چې به تردا تردا لَا تَجَلْمَا اللَّهِ الْاَنَ آخَرَ زمان باندیا نتاوایا چِز زان دے در اٹن نمو استعمد کئی <تھی> خلق حبر دی کئی شیطان چنبا چاہی <چے> دی تر منزا شیطان دو کا قیدی <کی> سوستی شیطان دی انسان دشمن دے سرکن رفتاسو خپوے پتاسو کرزاشین رحمبو کی پتاسو کرزاشین سزا بدر کی دنیا کے آنا <اندلقل> در اکرمان تعلیٰ <تالا> پدی <مدار> علم و قدرت رب اوستا علم و قدرت نیزه اور اوستا خفوه پاچا بانده چه پاسمانونو که کې که اتاقی قرار کردی منگ بازی نبیان پا بازو اور کرو منگ داود تذبور صداقت تا انبیاء و صابقینو ذکر داود تذبور نے انکار کو جا کرده اس زجر بیشده و آیا رحمدت کئی چې چی گمان پی کوئی بیده اللہ او دو کی زمیر دے کفار ہوتا او الذي تھی نظام تم اغالحا اللہ امالکونے کی خطاب دے اغالحا ہوتا او بانا داشوا و آر رمضت کی آگ اسان کی گمان پی کوئی بیدار لانا و ندی لرکولو تکلیف تا سونا اندارو تکلیف لرکول چیز سر نر روغ کی ارول چی تانے واری پا بلیوا زګر د موشيکین او دا را کی یو و کی دا دا چې دای مرست تکلیف ورکای اځه و کی لا داوا چې دای زمون تکلیف واغ چا چې چری نه نو زمون تکلیف واغی وای دی نو موږ په وګر واړی کنه نو قران دا رات کړ واغدار نه دی دغ نه کان بنديان دلور کول تکلیف چې تان وباضلور کی تان سروږه تباولر کی انا داړو تقریبا قوم باندې اولایک نه مراد دي کفار يې دونه کې زمين کفار تر راځي دي هدایت ته غونه زمين راځي دي आले هوتا مرادګاران هوتا مانه داشه اولایک کفار آتسان دي چې مراد کوي دې کانو باندې را يې دونه را مراد کوي دغه نه کانو باندې را انټې <التائنے> نه کان باندې الله تنځېګه نو هغه قرائته كله د انځې گئی اده یغه چا ته ځان مزې گئی چې هغه کوم کوشش کې چې قرائته دي پوغه زموږ ملک میچنه نو میچنه باندې وزنانه اوره ميدکل داني کول د دا میچنه چا چې په غنڈي چې را اوره به دوریځنو ګن د دې ځنګ په خلو آزاد نو داوبه په پری پریرا اوردل د خلې کې به یو ورګونه کپای خو مور ته سپونه وایي اته به سپونه وایي شه سپونه دا بپروت مستي چې کله هغه میچن بسړه نو دې سپونه باندې به اګور راټولل سپه راغې نو دې سپوري پوري اورن ختي لګ لګا نو دا سپونه ساتل ندوین سپیر آگئے نو آغا سپیر ساٹا سیدن بو سر رو رو جی دا مشرکان آغا کار کئی آغا سوک را مدد کوئی چی آغا خپل محتاج دی مانا ایداد اولائکان مراد ما مشرکانا بستی او یدون زمیر راجی ری دی مشرکان اتا دا قدی آغا مشرکان آغا دی چرا مدد کی آلیہ اولا را یدعون هم رامضت کئی نیکانو بندیان اللہ ایب تغن زمیر نیکانو بندیان تے اللہ تایی نیکانو بندیان اللہ تنید دیکت نکمیو دنید دیکھ احباد المسیح اخاف صحبی ونانو عبید من خرق المسیح دو عیسیٰ اعباد منگا یری امو عباد دعا چاہی چی عیسیٰ پیدا کرے دے اور دو ممانا دولا ایک امارات انبیاء زمیر انبیاء اوتر آجی اولا اکا دغن اکان بندیان انبیاء آقا کسان دی چرا مدد الله اللہ لڑا اللہ تایی دان اکان بندیان اللہ تانی در اکاتر ذکر بیان شو د مشرکان د آلی ہاؤ را مدد کئی آقا کسان دعنتم من دونی چگمان کوئی پاغی باندی مددگاران بیدال لانا اولا اکا دغن اکان بندیان چی تاثرہ مدد کوي اللہ دین آقا کسان دی چرا مدد کئی نی کان بندیان اللہ را علا ٹرئی اللہ،, اللہ تنی دیکت تا سو غیر مدد کئی او غیر دی عبادت درے والا جزونا را کئی دی عبادت جز غختل یدو نکی ایر جو رحمتو کئی ادویم جز یا خافون کئی او وسیلہ خربت محبت او غیر من کئی دی اللہ سرا اللہ ویر جون رحمتا آقید ساتید اللہ پفاید خیر چه خیر اللہ سا خیر ایر ایگی دست زادا اللہ نا ناغی من خوف او رجا عذاب درفتا دیرول شوی محزورن دی عذاب نا یرشوی دا محزورن او عذاب درفتا دی محزورن یرول دے عذابنا ہمیشہ مخلوقات تیرولی شوئے دے تاز ہوگا آغیر مدد کوئی آغیر دا اللہ دا عذاب نیدی گی آغیر دا اللہ دا عذاب نیدی گی آغیر دا خواهر عذاب محضوران دا حضر, حضر یعنی دا اللہ عذاب دا خوف والا دے خوف شوئے دے انیشتے اس کرے مگر منگلہ کونکی وغیر لڑا پخواد قیمت یا و سزا ورکوا سزا سختا دا دقائق پیلم کیلی لکھو کتاب منا مکتوب ہر کرے چاگ جرمکو یقیناً اول احسا ختم شوا قدر کی امور مصلحا ادافعتا للعذاب ادا رنگی دلال اقری ازجر بینکار الاصول الاربع حاصل بزیس را زجر اور کبینکار الاصول الاربع دار رنگی دعور توحید ذکر پر او چاچه یو गुन्हा مستمرنو کو پښان کو وینو یاد بنشایل نو سایقلا آزاد شي دغه نه دمه حساب او دغه کتابه نه چی چا شاعر الله په عزت یو کړ نو سایقلا شو اسی چې منکمند را را لې کومه موجوده مغ ذر وړو پدیډمنو نو مم تاسو موځی را لې کو موځی راو لې کو تاسو ماته ځيبو کې نو نو سایقلا آزاد وشي نه کوي شوی پتا بو جگنا چنا کوم جتنی ماته نو سره در باندې ته هان کوم سمودیان تا نا تا اوخه ذې برت مو بسر اتا ده برت لیدون کی دیوت نو جاته او کو پدے باندے انلی گومنګ مو جده مګرد پاره دی لري نو بیا مو په ایزاب نازر ک حیات کا ختم شو دیم نشاعر الله د جمات ویژه کی نو اخر الله سپورت کی ورزمون تا تا را گیر کری دی خالقا ان دي ګردو لري لی موږ لیدلستا کیمتا تهيرو مگرتماه شل قولا دایوی معجزہ را لګا نومه معجزہ او خیر پیغمبرم بوته او پیغمبر ته موږ عجایبات او خیر اوس هغه کی بیان کوي نتا شنو نه ني او وګل میتا ته هغه ونه بچې په قران کې تا ته موږ او خیر چې دوزاخيان بد زقوم نه خوې ان شجره زقوم طعام لزیم نو مون تا او غول غونه بدا چې ذکر د قران کې تداوی خو راي کې نو مشکین یو غول کارم غنه چې له وانه ده دروږي یا طرف ته وای چې دوزخ پکانی شو دی اول طرف ته وای په دوزخ کې و نه ده نه دلونه نه ده حالکه هغه په دې نه ده هغه چې هغه کې لوندوالي ام اسمرای او آقایی که پانی ای اوانا در لعاب ده خلاصه ده در جهنم اوانا در دو دوزخ نچوڑ د در دوزخ در سوزش نچوڑ شیه بی دی نبوانا جوڑشوی زقوم زکارتا بی زقوم سشه ده دوزخ نچوڑ لعاب در آرشی لعابی نچوڑی نو آقا در دو دوزخ لعاب دی آقا دوونی گونی دی آقا بار تقریقی نه دای پدې زه کلهار موتن بیل بیل دي زر کاله یو ځای اوربل شي نلتا یو چینجه پیدای شي هغه د اور نشو ان دې ګور دې مونږ لیدل ستای کیم تا ته دې مگر د معاش او فرید مونږ تا واره نه کا شجر تل مونږ نه تفقر او کلم مونږ تا تا کونه چې ذکر دې قران کې ای رو دې لرا نزیاتین کې دې لاله مگر سرکشی یا که یرم فرشتوتا سجدو کیدادم سجدو کټورم ګرځتان د شیطان ذکر کوي چې دا خو استاد دشمن دی نګمکه هجر کوي شیطان ذکر پر مونږ مرزبینو کې اراف کې شیطان ذکر پر نمن د معنی د قران دلتا شیطان تاسو ور دشمن دی قالو شیطان سجدو کما چاته چې پیرا کې ذکر ته او الله پوښت او شیطان پوښت خبردار کوم الله تعالی ذاتا اور کریم او لړه ورسولیکم تر قیامت نمول وو کوم دولت ته دو احتناق مونډوکړه احتناق جراد مال الار موږ خانو پزما کې کې حسه مونډوکړه احتناق د مونډوکړه شیطان وی کذ ده پاتې کړم ژوند دې نمول وو کوم دولت او الله اوځه دو جتابیشو تاپسید دینا نو جہنم بدل بدل پورا موفورا پورا او غوی روا آسو چلاس برکی کی پدائی استطاعتا من هم لاس برکی کی طعام درسی پدائی نو ایروا آسو چستاپی لاس برکی کی پاوا سرا اراکا پدائی بن دی سوارا پیادا اشری شدائی ترا پلگورد مال ادولاد سوت اواز د مزابیرو دا لاي باجي دا وذنا ورتا خايه اضا او تقغو پدې به ويرې سمانا سپق بای کي پدې به ويرې اذانت به راځي کي وجلب عليهم راکا پدې باندې سوار او مطلب څه خپل زور پدې یو لګو چې زور دې نو وکپه لکه بادشاہ پیاده پلټنی او د سواره پلټنی نو کله چې جنگ کوي نو سواره پیاده دواړه دي نو محاورم دادا پل سواره او پیاده پدېو لګو مولا جیون اند عقل تم غدا خو جنگو د عالمگیر استاد استاد مولا جیون نورالنوار والا نو خو دې ورته وي زتان نه تته به چا استادې استاد به چان نیرېګم وینېږی وینې خړه آلنګین زغلاړ چې سې به خپل ټن راک نږه استاد نو أنا یو خپل ټن جوړ کوم او وبستاس چې سې کوي لاسي وځه خپل ټن تیار شو پالن شو خپل را روان شو زه سبا کوه وېما پس راځي دې مه یې خپل څو سيته بوتغه دې ته ورځي چې ما نماځي هغه غوډو رقم اقله نو کار او یو عالم من البقره المنظوره واه ما ځای لیکلی کنا اکلی کېنی ځای ووښ نشته نو د شپې راته او جمنا دریا باندې ديلی سره دریا باندې جمنا هغه باندې بادشاہ پُل تړلو سرو پینو کو سول چملا جوړ راوته د شپې هغه منډه کا پُل ته سرو ورکوې دیر لا رشق ویلا فل تختم و مو کوئی پدے دیر پہلے کی دی دا اقلک بعد بے پسزی و نہ تفوی کے کو وے خلاص رو کوئی غول نہی و تیاری کی کہ 2000 خوشرد برای چیز منون بنخه انا پیدا کو وے او سالار بادشاہ تیرا بادشاہ مرځ دې خیر نه ټولي اسنګ وی غلپین دشپاګر غلو پولی تختوب په ما اور سره په دوره سره فیصله وکړه په مې بایشک به بادشاہ ور دې ور دې نه د خیر کور اندی کا فلته یره و ده د با چا زور وره اوسه وځلې bale را کا پد بندیان باندې فل او پیادا ایسدا چا دیسره په ما لیکه اصدار شاہ پا مالو نکیو یعنی سمال پا گمرائی تینا ہو لگو با ایرادی جواری ہو کئی رازہی زنا ہو کئی رازہی پھر بابا لگو رازہی اور سلطان مال کے اصدار شاہ پا ماسی تینا ہو لگو دیمورسز در شہر روان کری اولاد کے اولاد یعنی اولاد اواد ایک اواد ایسرا اواد انا مگر دو <وعدت سشده> وادس <کیده> شه دی یزوی کی ورتوا چو چفلانی درگاہ کې ریکار کی شفاعت الاسنام تا کئ بندیان د مانیشې الله پدې زور ا کافر پر خدا دی مدد رب تاسو اوس دلایله توحید بیانې آ ناله چې بوځي کی شایته راکي یوس جی یوسیرو چولټوی د فضل د الله نه الله دې پتا زمو ربان ا کلا چرتی کی تاسو تقری پدې راته نو رکشی آقسان کرامات کولو پا دنیا کی مگر الله دے آیات لاندے ابن کسیر لکھی چه مکفہ نو اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو پہبت شم چه زمان پلاف و حضرت سرسخت دشمنی کروار اکرامہ دا ابو جال یہ نو کنور بچی کی بچ بچی زخ رشم بچی دے وزابا فارن الحبشا نو شوو شو تختیده حفشیتا نما که نا صلوخ بیده صلوخ ملا مازل ده جدران او بیاد دریابتا سره کوسی نو کشتای حفشیتا دی نو لار کشتای کسور شا چه کل کشتای سمین لارا نو پودو بیدو شا نو خل کو چغه که چه اللہ را مدد که نو اک رامای داسو آئی وے وی چپکا چپکا بلشکن را رسی دا لوی عذاب یو الله د رسول شي نو کرامو په دې محمد فلانه راوته چاغوي یو الله سره کولی شي نو اخذای قسم وکړ کفر اخلاص کوم لا عذاب لا زبنا ولا ذويدي في يدي محمدين صلى وسلم لا بشم خلاص بعد پیغمبر لازم کې کې نم فلاجدن ما باندې ان شاء الله یقینا اغا مریبانی کی کشته واپس رااله پکنه رااله لیکن او دا نه خلاص حاضر سحر او حضرت ستاغ ما سلمو پوچ ان منل من دريات کیو منل امه ته کریمه وایا یوز جی دريات په غغیر شي او د دې مشک ابو جاهر مو وي مشر کړه دلته تاسو شر کړه صرف زموږ دی کړه چې دريات کی موږ یو سمې ځان را زادہ بجال نم جاتی اکلا چو رسیگی تاسو ذکریب دے آپ کے نرکشی آج رحمت کولتا مگر الله مچک ارکلا منخلاص کو دے اوچتا نمو خوالی دا اللہ نا او د انسان نا شکرا آیا بچ بشائی چو منڈی تاسل اللہ پترف دو چی که خصف مکک منڈی دریاب کے خوطا سر آپ کلی خوکز مکک کے منڈی بچ بشائی اولیگی پتاسو بانده کانی حاسباً کانی بیا بونو تاسو زان لڑا زیمدار اے بچ بشیعی کواپس کی تاسو را پا دریاب بیا اولیگی پتاسو بانده بات تون قاسفن ما تون کے دباتنا آغا بات چی کشتای اڑی پتریاب کی نوڈوکی تاسو را پا سفدکو اور تاسو اولیگی پتاسو بانده آغا سوکی مون پشو لگی ستاسو زبادلی لا تجیدو که خدای تاسو دوب کرائی دو بنو مونی تاسو زان لڑا پر مون بانده آغا سوک جس تاسو بدلو آخ لگی تبیعا یت تبیعونا بدمائی کم که زم دوب کم نستاسو داسشتے کمانا کساسو آخ لی اتاقیت عزت کرو ما عزت منکر بنی آدم و کرامت منیک دولیو کنا ماذا خدا ان کافرون مانم فلقد کرمنا بنی آدم تازو کرامت ستوائی دا غذیوری کرامت ماذا او کرامت بنی آدم طولو مانم غریشی ویلی دولیاء و کرامت مائسید یا قول مخصدر طولو مانم اللہ کرامت سمانا عزت من کرده بنی آدم مان پرور محلوقات کے اسوار کرمی دی دی پوچھا پلون دا اخراک میوکر دی دی دی دی پاک کسی دنیا اخراک کرمی دی پڑیر دا آچا چا چا ما پیدا کردی بغوروالی آیا کارا چرا پیش بکم حریو شیف حریو سرے فقبل کتاب سره ایمام د ام ن دی ما جو محاصل کردی ایمام دا ام ن دی ام مورتا ام. صلح اگر جوڑ کرے دے. زکر پلاکو نشتے. نو وام بیابنا قم او بیا اور سره আজিز را جوړ کړی زکه دی صلی الله علیه و سلم طراف نشته نو ته الله یابنا فلان نیشابو شرمیږي نو د ایشا دي ذات پاره د مور نوم بغسته یبنا قم ام. امام جما ده اوم ده جما شری لکري کذا سجاهلانم تفصيل کوي امام مفرد پماند پښوا اریا سره د خپل مقدس سره برابرغان چت چا پسته له راولاغه نو امقدا به ام피 چه دیم نو نه کان بنديان بتوبيو کی مو غو نه دښته ویلي مو غو نه دښته ویلي امامانو دا غستره چنه کا نو تپو بجنه کی د مرز سنون دي دلاله کونور کی جن نه نه ایا له ته وې د قران کے اگلی چیز موت پر انسابت کی جائے گی نہ سبد مرنے کے در پراد نہیں جیتے تک اس کے یادگار دے ملک دے نور بدعات یو بیراث داری نکاب ایمان تری ہوئی دے موت نو میتا پوستا نکاب تڑی ان جوانان یو بولہ دی رور کی دو رو غ دا دینی روری پکر کم نین راسته دا نور و بی دینی روری اینو داوی دینی رور ده حالانکه سنت طریقه دارا چه دی جنه دی با او انکا دا عزیز کئی بلار تره رور ماما اغبا کئی دانا چه پردیس هره وی این دوان چی دی پرنباش پا پاندت راوی کوتا نتا د پون بهش واسو کرا ولی نه کایته تری دازم پاندت جیرا ولی انپا جنای قویوازي اپرا دي سره ته وای ته ديني رورشه نو پرديس سره خبري جايز دي زه په تعداد بهمانه د حرامو کا شروع هاله کې پرانه او يسب دنه کاوتل هلهغه کو کورونه نه کله کای مکه شوی غډې راځه که نيشه تا دا کول غواړي لې کاوه نو کور تره نو بیا ورته وای ووبويږي نو دا طلبه به ني کاولېږي یو نو دا پردیسه راشي زاستا دي ني سره نو با هغه وای نه او شرمېږي نو دوی انا دردار بفجور که امان سه باول تازار گی ایا کنه اول لاس اقوال دی اولی انا دو پی نوری اقای با پی لاس وال دی خان لی دلی لی ولت کندولی دی جور که پا دی ملک ته هشته اترلو ده نو اقا باول وی کما دا سوی چونکه ده نکاش شروع ده خده نکی نو کدل ته خده ای نو اول باقا جمع پلان کې سره دفتر ما قبول کړې نو څنګه کولی واری کې داز پې لړې سای په طولن روانې اره چېرې س وای ا مشران به مخې وای اره نه دی उपाय دی اچارې زغه زما سي نه سوم مزم مينه ته پاتې کې چفار وکړ ته نچه اغیی لره نمای سنت طریقه داره چه دی جنه سکوت در عرق پر از آگه زه خبره کم دا بایو آوری نچه دا چه چه پاسه نکاه شم اولک با اولک تاجید نیجی پرار بایی جی آو نخال دا چربان کوری بینی از تو چربان با کوری آوری آو دا باشه همون گو با چربان کوری دا در زهر یو دا دی مخی ابل دا دی مخی ابل و دا بارن را گئی چه باران را گئی وی ابل و کل کلو که چهره دا خور خان دے وی علی زردہ کر خوادی نو و آبان گئی ادا بدمائک مناس و منسکی تکه دلی خوخند ورکو مجلس د شی چې نوی چه دا او جای تولی را گلی خود جنائی و عرصتی شي دلی که و عرصتی راشی گمات دی راشی سنت تکی خواه دا پیغمبر نو آسانت پر خودی دی او بغیر توب کرا در نشه نو بازی بغیر توب دیتا مراسی دی علک نو جینه جوڑی کی نوی ما ده دیرات کو نو شیطان وارو که تو که جینکای بچی دواد علکان جینکای کم بعضی کرونو که علک وی پکر که کی که نو ما ده شیطانی تو که ده جینه اسمت پاک دامنی وارو که علک دل درکم دوبای وارو کام، دوبای مال، من کامراو رو جی فوٹو دوارو حفلو، در روی رامی دشه تان بایمان، یعنی داز کرتا گونه ورزی، چه ساڑه پا شرمون او شرمی، پرتو تیو کی بربندی کی، ویتش بربندی دو گوری بارتا، دالتا او گوری، ای دو بریتا ای، ای ای دار دیمک از ایو خاندی و ایو مبارک که دی تیه خدای دیزی ای ناوی که خدای شرم در کراسته در غیرتی مسلمان دا کارو چا تیه غیرتی غدا کارنو کئی آخو سنت تجکه کئی نزمه آلون خورده سکنی چی کئی نزد آقی و علیم ازا نکات را حضرت بخبلا دفاتیمه تولیو صحابو بخبلا تارو ان دې بلته والی شيطان قسم خورلې چې زړबै پریزم نه زړबै خسر مونډله تبه دایبت کې خوځه به درا خسر مون الله وايي شیطان کار اوقات را رسې نه عادت مون کړلې ما بنی آدم اصول کو سر کړم پوچا واسولو پوغان ول بارت توبان دې ارزه خپل کوم د ایتاده پاک زنا غره کریمه په دې د مخلوقات په غوړوالی یاد کاړه چرا پنج وکم مار یوتن سردا مننامه امام امر نامه ازو چورکیشوا امر نامه په خلاص رضا کسان لولي به خپل امر نامه یقرؤن کتابهم پول امر نامه په قربولي ازون مونشی پدای باندې فتیل فتیل بیان ما ک هغه تار د اډو کی د گجوري اصو جو پدر دنیا کے رن دو قرآن آمان رن دو حجت او دو قرآن ندیبا پاخرت کے رن چید نعمتنو اگمرا بایدلارے زیاد به الله تباو برباد چید او نعمتنو نمحروم بشی و این کادو درم اصول بینائی چید عذاب باغ اچام راضی چید اکبر ملک نو کی او قریب دی چې ګن کې واکي تعالی د بیا داږي کتاب چې مونتا چې جوړ کې مونږ باندې به زنا قران پری او به زنا سبا کې ادا وخت کې وبني چې تعالی د دوست هغه ترنه ټینګړ ته میدان کړه دې دی همو ته ټینګړي نه میدان کې دا آیات پر دای کوشش کئی که تا نرم کی لیکن تمتلا کڑی ادا وقت کئی که تا نرم شوی نو دربا تا دغناء عذاب و دنیا کې از دنیا دغناء عذاب پا آخرت کتا لغن نرمی اکڑا دا بیاننا لغن ماحل <متحد> شنو عذاب براو لیگم او بنو می زاندارا پہنگوان نمدادی او قریب دیدئی کیاڑای تا لرات دنیا مکنہ مکنہ یا استفیذونکا یریده ک بیاان د کو او کفار کوشش کړي چې تا د مکه نو شری جګ کړي او د دې کوشش دي یا استفیذونکا فاعل قریش مکه والا چې موږ نبی او استفساد معنی مو کثیر شر یا ریتالرا دل پار دی ری چوز اوکی تعالی جمع کینہ و اذن اداوخ کتاب کی جمع کینہ نو پات بنی شی استان پسمگر لگ جناچه دل کال دن بدل کی اتباع کر دا طریق قلم دا چا چم دی گلو استان پوغان بیا دا طریق کړه د پوغانو حق پرسته کیا غی دی وملک نه تللی دی نو مل الله دنه بچ کړي چا غیبو تیری نو عذاب دو خویر آگا طریقه دا آچا چرچو مون زگل مون پخواستات دا زمون طریقه را او بنو مین زمون طریقه علاوه او دا قانون دے بلک نئے چکلہ مولانا روم لڑے نو دا غیر نباد بے بلک مولاو نگی دو دانگے دیر بلات دی چا غیب ملکی یو ذل حق پرسترے نو غیب ملک بیانے دے اقائم کوم چونکه اوخل دای مصیبت ده نو دی وخت موږ دلته آ چې الله د نظر